מלכים א', פרק ט"ו. ובשנת שמונה עשרה למלך ירבעם בן נבט, מלך אבי ים על יהודה. שלוש שנים מלך בירושלים, ושם עמו מעכה בת אבי שלום. וילך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כי לבב דוד אביו.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 הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, ומלחמה הייתה בין אבי ים ובין ירבעם. וישכב אבי עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך עשה בנו תחתיו. ובשנת עשרים לירובעם מלך ישראל, מלך עשה מלך יהודה, וארבעים ואחת שנה מלך בירושלים, ושם אמו מעכה בת אבי שלום. ויעש עשה הישר בעיני אדוני, כדוד אביו. ויעבר הקדשים מן הארץ, ויעשר את כל הגילולים אשר עשו אבותיו. וגם את מעכה אמו, ויסיריה מגבירה, אשר עשתה מפלצת לאשרה, ויכרות עשה את מפלצתה, וישרוף בנחל קדרון. והבמות לא שרו, רק לבב עשה היה שלם עם אדוני כל ימיו. ויבא את קודשי אביו וקודשי בית אדוני, כסף וזהב וכלים. ומלחמה הייתה בין עשה ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. ויעל בעשה מלך ישראל על יהודה. ויבן את הרמה לבלתי תת יוצא וווה לעשה מלך יהודה. ויקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים בעוצרות בית אדוני. ואת אוצרות בית המלך, ויתנמה ביד עבדיו. וישלכם המלך עשה אל בן הדד בן תברימון בן חזיון, מלך ארם, היושב בדמשק, לאמור, ברית ביני וביניך, בן אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך שוחד, כסף וזהב. לך הפרה את בריתך, את באשה, מלך ישראל, ויעלה מעלי.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 בגיבטון אשר לפלישתים, ונדב וכל ישראל צרים על גיבטון. וימיתהו ועשה בשנת שלוש לאסה מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויהי כמולכו היקה את כל בית ירובעם, לא השאיר כל נשמה לירובעם, עד השמידו. כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו, אחיה השילוני. על חתות ירבעם אשר חטא,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 ויעש הרע בעיני אדוני, וילך בדרך ירבעם ובחטאתו, אשר החטי את ישראל.